Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin və alaqibətul müttəqin və la udvāna illə alal zəlimin. Vəüsselə vəüsseləm alal mərufs rahmeten lil alamin. Nebiyinə Muhamməd və aləhi və səhbihi və men təbə bi sunnəti ilə yəumid din ammə ba'd. biri təvhidim tərifidir. Yəni bəşəriyyətin ən birinci sofi düşüncə üzərində sonra tohidin növlərini, rubiyyət tohidi, tohid, rubiyyət tohidin mənası nədir, şəriyyətdə rubiyyət tohidinə nə, nə deyilir, əsma və sifət tohidini, uluhiyyət tohidini və, və sonra ibadət tohidində bəzi təfsilatlı məsələləri götürdük, lə ilə ilə Allah şəhadətini, mənasını, rükunlarını, şəhətlərini və lə ilə ilə Allahı bozan şeylər və sonra ibadət və növlərini Bir. Yəni, birinci babına nə idi? Söhfbət tohiddən idi. İndi inşallah ikinci baba keçirib. İkinci babda da bu tohidi pozan və tohidin kamilliyini aparan şeylər. İkinci bab tohidi pozan və tohidin kamilliyini aparan şeylərdir. Bu da bu bab girişdən ibarətdir. Bir də üç fəsildən, birinci fəsil şirk və şirkin növləri, ikinci fəsildən küfr və küfrün növləri, üçüncü fəsil isə nifaq və nifaqın növləridir. Yəni, birinci babda təvhiddən danışdığımıza görə, münasibdir ki, bu babda təvhidin əksindən danışaq. Nə üçün? Tünki əşyalar öz əksi ilə tanınır. Yəni, bir şeyin əksin bildiyi də, həmin şeyi daha gözəl bilərsən. Yəni, hətta belən bir misal var ki, şərri bilməsən, xeyri bilməsən. Şir, köfür, nifaq hamısı şərdir. Və onları bilmək, onları öyrətmək də onlardan qorunmağa ən böyük səbəbdir. Ən birinci səbəbdir. Nedir ki, şair deyir ki, Ərəqtus şərra, ləli şərri, ləkinni təvəqqiyihi və mən lə yəərifu şərra minən nəsi qalfiyihi. Şəhər buyurur ki, şəridir, öyrəndim ki, şərin özündən ötürü yox, ondan qorunmaqdan ötürü. Şəri öyrəndim ki, onun özündən ötürü yox, ondan qorunmaqdan ötürü, çünki şəri bilməyən insanlar həmin şərə düşərlər. ona görə də, yəni, Hürmətli sahabi Huzeyfe bin Yaman radiyallahu anhu buyurdu ki, insanlar Resulullah sallallahu alayhi ve sellem-dən xeyir haqqında soruşurlardı və mən də şərdən şər haqqında soruşurdum. Huzeyfe bin Yaman radiyallahu anhu buyurur ki, insanlar Peyğəmbər sallallahu alayhi ve sellem-dən xeyir barədə soruşurdular. Mən də şərə düşməməkdən ötrəyirəm. Mənə şər gəlməməkdən ötrəyirəm, şərli, şər barədə soruşurdum. Hədisi Buxari Və buna görə də bu babda söhbət xeyrin ziddindən gedəcək. Nə üçün? Onu öyrənək, bilək nədir, hətta ona düşməyək. Çünki həqiqətən, yəni, əgər fikir versək, ümmətin, şirkə, küfrə düşməyin ən başlıca səbəblərindən biri nədir? Şirkin nə olduğunu bilməmək. Tövhidin nə olduğunu bilməmək və şirkin nə olduğunu bilməmək. Mən sizə yəni Əminliklə deyirəm ki, gedin hər hansı bir firqədən, Allaha şəric qoşandan, qəbrə qurban kəsəndən, soruşun deyin ki, Allaha şəric qoşmaq olar, görün nə deyəcək? Hə? Deyəcək ki, yox, Allaha şəric qoşmaq olmaz. Kim Allaha şəric qoşarsa, kafirdir müşrikdir, əbədiyən cəhənnəmdədir. Hamısı bunu deyir. Yalnız görürsən, əməllərində şirk var. Nə ütün? Çünki şirkin və tovidin həqiqətin bilmirlər. Elədiyi elə elə əməllərin şirk olduğunu bilmirlər. Əgər elədiyi əməllərin şirk olduğunu bilsədirlər, edərlər mi? Yox. Çünki onlar deyirlər ki, sən deyirsən ki, sən şirk edirsən, deyil, bu şirkdir. Ha, bu şirk olsaydı idi, filan kəs də müşrik olardı. Yəni, hamı deyir ki, Allaha şərik qoşmaq olmaz, amma nədir? Əsas məsələ şirki başa düşməməkdir. Baxın, fikir verin, yəni şirki bilməmək, başa düşməmək hara gətirib çıxartdı? Şirki düşməmək. Gözümüzün qabağında açıq aydın nümunə, kim şəri bilməsə nə olar, şərə düşər. Ona görə də biz yəni bu babda inşallah xeyrinin ziddindən söhbət edəcək şirkdən, hansı ki tohidin əksidir küfürdən hansı ki İslamın əksidir, ziddidir və eləcə də nifaqdan hansı ki imanın ziddi və əksidir, nə üçün hətta bundan çəkinəy və bunlardan qorxaq. Və inşallah ki Allahın tövfiqi ilə və ilə başlayırıq. İnsan tövhid və İslam fitrəti üzərində yaranıb. Necə ki, əvvəlki dəstərimizdə zikr etdik bunu. Yəni, insanın xilqəti, yaradılışı tövhid və İslam üzərindədir. Əvvəlki dəstərimizdə keçdik, təfsilatı ilə dəllərində zikr etdik. Əgər insan bu fitrətin üzərində tərk olunarsa və ona heç bir təsir etməsə. Təsir edici amillərdən aralı olarsa, təsir edici daxili biri daxilidir, insanın öz nəfsi, hava istəyi, bir də nə xarici yaşadığı mühit, bir də şeytan. Yəni, insan təsir edici amillərdən xali olarsa, uzaq olarsa, bütün ömür boyunə üzərində olar, fitrətin üzərində olar. Fitrətin üzərində qalar, Tovhid və İslam üzərində olar. Əgər təsir edəcən amillər ona təsir, təsir edərsə, həmin bu fitrətinə, həmin insanın fitrəti düz yoldan əyrilir. Fitrətə təsir etdiyə amillər, xarici və daxilə amillər, insanın fitrətinə nə olur? Azır düz yoldan, Tovhiddən və İslamdan azır, öz düz yolundan çaşır. Allah spontanla qoyduğu yoldan çaşır. Azğınlıq da olanda üç dənə surəti var azğınlıqa. Fitrət azarsa haqqdan, yoldan üç şeydən biri olar. 3 surə götürək. Birincisi şirk, ikincisi küfür, üçüncisi dənə nifaq. İnşallah biz hər bu azğınlıq barəsində Qarşıda yenən fəsirlərdə söhbət asız ayıq. Birinci fəsil şirk və şirkin növlərdir. Bu üç şey nə idi? Şirk, küfür, nifad nə idi? Azğınlığın surət idi. Yəni, insanın fiyrəti, az azanda təsir edici amillərin nəticəsində hansı surələri götürür? Küfür, şirk, küfür, bir də Birinci fəsiz şirk və şirkin növləri barəsindədir. Burada da üç dənə məbhəz var. Birinci şirkin mənası, ikinci şirkin növləri, üçinci tohidi aparan və yaxud tohidin kamilli, tohidin özünü və ya tohidin kamilliyini aparan şirkin vəsilələri. Birinci məbhəz şirkin mənasıdır. Şirk lügətdə nəyə deyilir? Şekl-ı rəddə ismün li şeyy illəzi yakunu beynə aksar min vahid. Yəni bir nəfərdən daha artığın arasında olan şeyə şik deyilir. Yəni biri tək həmin şeyə məxsus deyil. Deyilir ki, qadiştə rakala raculan. İki kişi iştirak elədi. Təşaraka və şaraka ahaduhum al Yəni şərik oldular Bizim dilimizdə də nədir? Şirk nəyə deyilir? Şərikliyə deyilir Yəni tək bir nəfərə aiddir Bir nəsə nəfərin Nəyə olur? Ortaqlıq olur. olur Yəni şirk Ortaqlığa deyilir Rüqətdə nədir şirk? Ortaqlıq şərikliyə deməkdir Şəriyyətdə şirkin mənası nədir? Şəriətdə şirk nəyə deyilir? Şəriətdə şirk sarfu hakk min huquqillah li Allahın haqqlarından hər hansı birini Allahdan qeyrisinə sərf etməkdir. Və yaxud xod musawatu ghayrillahi billahi fima huwa haqqul Allahın haqqı olan şeydə Allahdan başqasını Allahla eynotsmaqdır. Şirk nə deyilir? Allahın haqqı olan şeydə Allahdan başqasını Allahla eyni tutmaqdır. Necə ki Ədval bəyəndə Muhammədəmə şəngitib olar. Kim Allahın ad və sifətlərindən Allahdan başqasına sərf edərsə, yəni deyilir ki, Allahın haqqlarından Allahdan başqasına sərf etmək nədir? Şixtir. Allahın haqqı da nədir? O şey ki, Allahdan başqa heç kəs ona qadir deyil. Yalnız Allah taladan istənilir. Ruzidir, evladdır. Əgər bunu Allahdan gerisindən istənilirsə nə olar? Allahın haqqını Allahdan gerisindən sərf etmiş olursan. Ona görə də kim? Allahın ad vəzifətlərindən, hansı ki Allah subhanətə alaq, özünə ispat edir. Yalnız Allah spontala layiqdir. Kim Allahın ad və sifətlərdən, Allahın qeyrisinə verərsə və yaxud ibadətin növlərindən Allahdan qeyrisinə sərf edərsə və yaxud kim etiqad edərsə ki, Allahla yanaşı Rəb var, bu alə, bu aləmi yönəldir, idarə edir və kim rubiyyətin xüsusiyyətlərindən hər hansı bir şey Allahdan qeyrisinə Sərf edərsə, al, al, artıq həmin şeyi, sərf etdiyi şeyi Allaha şərik tutmuş olur. Boşa düşdüyüz. Yəni, şirkin mənası nədir? Tasfiyyətü qeyri illəhi billə fi şey immin xasa Allaha məxsus olan şeylərdə Allahdan qeyrisini Allahla eyni tutmaq. Allahın da xüsusiyyətləri nədir? Rububiyyət, uluhiyyət, əsma və sifət. Kim ki Allah'a məxsus olan şeylərdə Allah'a verərsə, məsələn ibadət Allah'a məxsusdur. Allah təlahi ki və qadara rabbuka an ta'budu Sənin rəbbin ondan başqa heç kəsə ibadət etməməyə əmridir. Yalnız Allah'a ibadət etməlisən. Sən Allahın haqqını, Allahdan başqasına sərf edirsənsə nə olur? Şirk olur. Allah təlahi də Allah təlahi ki əlalahul xalqu vəl əmr. Yaratmaq da Əmr etmək də Allaha məxsusdur. Sən deyinən ki, filan kəs baba mənə evlad verir və yaxud məruzi verir, nə olur? Ki, Allahın haqqını, Allaha məxsus olan şey yaratmağı Allahdan gerilsən, vətini nə edirsən, şəriş qoşırsan. Və yaxud Allah da der ki, u u Ən gözəl adlar Allaha məxsusdur, onu həmin adlarla çağırım. Allahın adını götürüb Allahdan başqasına versən. Məsələn, müşriklər özlərinin bütlərini Allahın adı ilə adlandıran. Əl-Uzzə, Əl-Əziz sözündən götürüb. Əllad, hansı adıdan götürüb? Allah adından götürüb. Allah adından <coughs> götürüb. Mənət, başqa revətlərdə gəlir ki, mənlən adından götürüb. Bu nənədir? Allahın xüsusiyyəti olan şeyləri, adları Allahdan başqasından götürüb. Allahdan başqasını həmin adlarla adlandırma. Yəni, uluhiyyətdə və əsma vəsifətdə Allaha məxsus olan şeyləri Allahdan qeyrisinə sərf etmək nə olur? Şirk olur. Bu tərifin, yəni, şirkin bu tərifi ən şamil tərifdir. Bütün şirkin növlərini öz isna alır. Uluhiyyətdə, əsma vəsifətdə və uluhiyyətdə. Bunun da dəlili Allah subhanətə aləm bu ayəsidir ki, Allah subhanətə aləm yəni müşrişləri oda atdığı zaman onlar orada deyəcəklək ki Təllahi inkunna ləfi zaləlim mubin iznusəvvikum birabbil anəmin deyəcəklək ki, Allaha and olsun ki biz sizi aləmlərin Rəbbi ilə eyni səviyyədə tutduğumuza görə Açıq aydının zəlalət içində idi. Nəyə görə? Aləmlərin Rəbbi ilə eyni səviyyədə tutduğumuz görə. Şirk də nədir? Allahdan başqasını Allaha məxsus olan şeylərdə Allahla eyni tutmaq. Allaha məxsus olan şeylərdə nədir? Rubiyyət, ruhiyyət, əsma və sifəyət. İkinci məbhəz şirkin növləridir. Şirkin növləri? Şirk necə ki Tezirlə Azizələ Həmmüldəş Şeyx Sunayman bin Abdullah <əmdəllələri> buyurur ki Şirk qad yəkun əkbar və qad yəkun əsqara Yəni şirk Böyük şirkdə ola bilər Kisik şirkdə ola bilər Wa huwa yanqasimu thalathata aqsam binisbati ila anwa'it tawhid. Yəni, növləri nisbətində, tawhidin növlərinin nisbətində şirk 3 hissə bölünür. Wa kullu minhu ma qad yakunu akbar biri mütləq olaraq kiçik və böyük olaq, ola bilər. mütləq olaraq da hər biri kiçik və böyük ola bilər və kad yakunu akbara bin nisbəti artıq özündən kiçiyə nisbətdə də böyük ola bilər və yakunu asghara bin nisbəti ila ma və özündən nisbətə də kiçik ola bilər yəni özündən nisbətə də yəni böyüyə nisbətdə kiçik ola bilər kiçiyə də nisbətdə nə ola bilər böy ola bilər. Deməli şeyx nə Şeyx deyir ki, yəni, tovhidin qisimlərinə, növləyinin nisbətində şeyk üç qismə bölünür. Tovhidin qisimləri nədir? 3dir. Rububiyət, uluhiyyət, əsmə və sıfət. Deməli rububiyyətdə şeyk, uluhiyyətdə şeyk, əsmə və sıfətdə Və hər birində də şeyk, rububiyyətdə, uluhiyyətdə, əsma və sıfətdə mütləq olaraq və böyük nə olar? Ola bilər. Ona görə, yəni, əşşiq Əhməd bin Həcər Əli Bultami buyurur ki, Əşşiq növən, şiq deyir iki növdür, əkbar və asxar, böyük və kiçik şiq. Fəmən xalusa minhümə vəcəbətləhül gənləm. Kim həmin şiqlərdən qurtularsa, böyük və kiçik şiqdən, ona cənnət vazib olar. Vəmən mətə aləl-əkbar vəcəbətləhünlər, kim böyük şiq üzərində ölərsə, ona cəhənnəm vazib olar. Fesh sirk ul ekber bu və və nəzər Allahdan başqasına səzə etmək Allahdan başqasına nəzir demək Vəl əsghar kiçik şirk isə riya riya və hələf bə geyrəllə əgə lam yəqsul təzimi məxluq təzimi llah yani Allahdan riya və bir də Allahdan başqasına and içmək əgər and içdiyini məxluqu Allahı əzəmətləndirmək kimi əzəmətləndirilmişsə O zaman nə olur? Kişi şirk olur. Yox, əgər Allaha əzəmətləndirməyi qəstə eləyərsə, Allaha əzəmətləndirmək kimi and işdiyini də əzəmətləndirməyi qəstə eləyərsə, onda nə olur? Böyük şirk olur. Deməli fəşk, şirk iki yerə bölünür, ümumilikdə. Böyük və kiti. Yəni, müsəlman bunların ikisindən çəkinməyi üçün, ən birinci özün çəkinməyi üçün və sonra Yəni, bu şirklərə düşməyən insana bununla hökum verməməsi üçün mütləq bu iki şirkin arasında fərqi nə etməlidir, bilməlidir. Bir görsən ki, birin elədiyi heç şirk deyil, heç bilət deyil, çıxır deyil ki, Frankas müşrikli şirk eləyib. Açı, bir dayan, bir sən birinci şirki bilmirsən, heç sən elədiyin özü Allah qorulsun şirkə girir. Çünki sən Allahın və Rasulunun şirk salmadığı bir şey şirk sayırsan. Yəni, şirk olmayan şeyi şirk sayır, götür deyir ki, frankes kafirdir, müşrikdir. <coughs> Necə olur bu? Yəni, birinci özün bu şeye düşməməkdən ötürü. İkinci də şirk eləməyən insana şirk ilə hökum verməməkdən ötürü sən şirk ilə kisi şirkin arasında fərqi bilməlsən və şirk bilməlsən ki, nədir? Böyük şirkinə kiçik şirkin arasında bir neçə fərq var. Onlardan birincisi, böyük şirk küfürdür. Kiçik şirki isə böyük şirktən sonra ən böyük günahsı vardır. Aydın oldu. Böyük şirk küfürdür. Kiçik şirki isə böyük şirktən sonra Ən böyük günahdır. İkincisi, böyük şirk, ikinci fərq. Bunları bana əzbərəyən, soru çözəm gələn dərsdə. Bunları soru çözəm gələn dərsdə. Böyük şirk sahibini dindən çıxardır. Kiti şirk isə sahibini dindən çıxarmır. Tuhidin kamilliyini aparır. Vacib kamilliyini aparır. Vacib kamilliyini aparır. Üçüncü fərq. Böyük şirk bütün əməlləri batil eləyir. Kiçik şirk isə hansı əməlin əslində varsa, onu batil eləyir və xud əmələn çoxunda varsa, batil eləyir. Ya əməlin əslində olarsa və ya əməlin çox hissəsində kiçik şirk olarsa, o zaman əməli batil eləyir. 4-cü fərq. Böyük şirk sahibi əbədin yəni cəhənnəmdə qalır. Əbədiyyən, əgər böyük şiq eləyən, böyük şiq üzərində ölərsə, əbədiyyən cəhənnəmdədir. Kitik şiq sahibi isə əbədiyyən cəhənnəmdə qalmır. Onun işi başqa böyük günah eləyənlərin işi kimidir. Kitik şiq eləyən, Əgər cəhənnəmə girərsə, cəhənnəmə girdiyi zaman nə olur? Cəhənnəmə girdiyi zaman kiçik şirk eləyən, başqa böyük günah eləyənlər kimidir. Yəni böyük günah sahibləri əbədiyən cəhənnəmdə qalır, yoxsa yox? Yox. yox. Amma böyük şirklə kiçik şirk arasında olan fərqlərdən də biri, yəni 4-cü fərq nə idi? Şirk sahibi əbədiyən cəhənnəmdə qalır. Kiçik sahibə, sahibi isə əbədiyən cəhənnəmdə qalmır. Böyük günah sahiblərinin hökmü kimidir. Əgər böyük günah günahlarından təmizənəndən sonra cənnətə girəcəklər. Əlbəttə də kiçik şirk sahibləri nə olacaq? Cənnətə 5-ci fərq. Böyük, yəni, böyük şirk, canı və qanı, malı halal edir. Kiçik şirk isə halal etmir. 6-cı fərq. Böyük, böyük şirk sahibi Əgər sahibi onun üzərində ölərsə, böyük şirk eləyən, böyük şirkin üzərində ölərsə, onun günahları bağışlanmır. Şirki bağışlanmır. Kisik şirkə gəldiydə isə sahibi tarazlıq altındadır. Kisik şirk sahibi qiyamətdə tarazlıq altındadır, müvəzənə altındadır. Əgər onun çoxlu həsənətləri olarsa, Hansı ki, günahlarına qalib gələcək, onda cənnətə girəcək. Yoxsa o da nə olacaq? Cəhənnəmə girəcək və cəhənnəmə girsə də sonu aradı cənnətdir. İnşallah, yəni gələn mətləbdə iki şirkində bəyan olunacaq. Yəni bu... Böyük şirklə, kiçik şirklərinin arasında olan, kiçik şirkinin arasında olan fərq edilir. Nesə fərq zikir elədiyik? Altı alın. dənə. Birincisi, böyük şirk köfürdür, kiçik şirkin isə böyük günahdır. İkinci, böyük şirk dindən çıxarır. Kiçik şirk dindən çıxarımır. Hə? Tohidin kəmal vacibini apalır. Üçüncü, böyük şirk əmərləri batır eləyir. Kiçik şirk isə, hansı əməlin əslində olubsa və yaxud əməlin çoxunda olubsa, Onu batırır. 4-cü böyük şirk sahibi cəhənnəmə girir və orada əbədi qalır. Kiçik şirk sahibi isə əbədi qalmır cəhənnəmdə. 5-ci böyük şirk sahibinin canı malı halaldır. Kiçik şirk sahibinin halal deyil, halal ləmir. 6-cı nədir? Böyük şirkin sahibi bağışlanmır. Və kiçik şirkin sahibini isə Muvazənə altındadır, yəni tarazlığa, yəni əgər onun həsənətləri çox olacaqsa bütün günahlarına qalib gələn, onda cəhənnətə girəcək, yoxsa hara girir, cəhənnəmə girir və yenə cəhənnəmə girsə də haradır, qurtuluş Cəhənnə. cəhənnətə gidir. Birinci mətlə, böyük şirkdir. Böyük şirkin tərfi nədir? Böyük şirk isbətu şərikin lilləh əzzə və gəl fi xasaisihim. Yəni, Allaha məxsus olan şeylərdə Allaha şərik götürmək. İnsan Allahla rububiyyətində və yaxud uruhiyyətində və yaxud ad vəsifətlərində şərik götürərsə nə olar? Böyük şirk sahib olar. İkinci böyük şirkin hökmə. Böyük şirkin hökmə. Böyük şirk dindən çıxardır və böyük şiş sahibinin qanı və malı nədir? halal Hala olur. Allah Subhanahu taala müşriklər barəsində buyurur ki: "Fədənsələ xəşrül hurmü fəqtulul müşrikina haysu wəcəttumuhum və xuzuhum və hsuruhum və qəuduləhum kullə marṣad fa'ntəbū və aqamul ṣalāta və ātuz zakāta fəxəllu sabīləhum inna Allaha 5-ci ayəsi. Allah Subhanahu taala bu ki, "Haram aylar bitdikdə müşrikləri, müşriklərə Allah Subhanahu buyurur ki, "Haram aylar bitdikdə müşriklərə harada rast gəlsəniz, onları öldürün, əsir tutun, mühasirəyə alın və onlara hər yerdə pusqu qurun. Əgər tövbə etsələr, namaz qılub zəhət versələr, onları sərbəst buraxın." Çünki Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Yəni, bu da dəlildir ki, nə deyil? Böyük kiçik sahibinin malı, canı nə deyil? Halaldır. Yəni, bu o demək deyilir, hər də müşrik gördün, kafir gördün, tıb öldürməlisən, necə ki, başqaları başa düşür. Yəni, bu nəyə aiddir? Hərbdə. Muharibə aiddir. O şəxsindən ki, sənin aranda muharibə var və dövüşürsən. Yoxsa başqa dəlillər, çünki Yəni, dəlillərin bir hissəsini götürür, bir hissəsini tərk etmək əhl-ü mənhəzindən deyil, zəlalət firqələrinin əhlinin mənhəzindən deyil. Necə ki, keçinlə dərslərimizdə zikr ondur. Peyğəmbər soslan artıq hədislərində bəyan edib ki, zimmidir, müahəddir, müstəqməndir, kafir olsalar belə onları öldürənin, yəni cənnətin iyi burnuna gəlməyəcək aydın oldu məsələ. Yəni bu ancaq hər yəni muharibə aiddir. Hansı ki, səninlə onun arasında hərd var. Və eləcə də Allah Subhanahu bu şefə intəbu və aqamussalata və tu zakata fa ikhwanukum fid din. Aya. etsələr, namaz qılsalar, zəkat versələr onda sizin dində qardaşınız olarlar. Və nusəssul ayətil liqum yəlmun biləng üçün biz ayələrimizi belə təfsil edirik. Tövbe surəsinin 11-ci Və Peyğəmbə sallallahu aleyhi və sələm buyurur ki, Umirtu ən uqatilən nəsi hətta yəşhədu ən la ilahə illə Allah və annə Muhammedən Rasulullah və yuqimus salə və yutuz zəkə. İnsanlarla la ilahə illə deyib, Lə ilahə illallah Allah, Rasulullah şəhadətini deyib, namaz qılıb, zəşət verənə qədər döyüşmək mənə əmr olundu. Fəizə fə'əlu zəlikə əṣəmu minni dima'əhum illə i̇slam və hisabuhum Əyər onlar bunu edərlərsə, onda öz qanlarını İslamın haqqından başqa məndən qormuş olanlar və hisabuhum 'alallah və onların hatti-hesabı da Allahdadır. Hədisi Buxari rivayət Birinci məsələ nə idi? Şirkin hökmlərindən Yəni, böyük şirkin hökmlərindən birinci məsələ nə idi? Böyük şirk insanı dindən çıxardır və canın malın halal edir. İkinci, i̇kinci hökmi böyük şirk bütün əməlləri bahat eləyir. Allah spantazıb, buyur ki, zəlikə hudallaha yəti bihim məyi yaşaq min əbədih. Bu, Allahın hidayətidir. Onunla qullarından istədiyinə hidayət verir. وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبْدَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَرُونَ Ənəm surəsinin 88-ci ayəsində buyurur ki, yəni Peyğəmbərləri zikr eləyəndən sonra buyurur ki وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبْدَ عَنْهُم مَا كَانُوا يَعْمَرُونَ Əgər onlar şirk onların etdiyi bütün əmərlər nə olardı? Batil olardı Beləcə də Allah Subhanahu ta'ala buzu vəlaqad uhiya əleykə və iləlləzinin min qablikə Artıq sənə və səndən əvvəlkilərə vəhy olunub ki, əgər şərək qoşsan, sənin əməllərin batil olacaq və sən ziyana uğrayanlardan olarsan. Yəni ikinci hökim nə idi? Əməllər batil eləyir. Üçüncü hökm əgər böyük şərik sahibi Şirkin üzərində ölərsə, onu heç vaxt bağışlanmır. Allah subhantadudur ki, İnnə Allah ələ yaxfır əyyəşəkə bihi və yaxfır mədun nəzəli keliməyi yeşə. Həqiqətən Allah ona şərik qoşulmasını heç vaxt bağışlamaz və bundan ki, ki, si da nə edər, dilədiyinə bağışlayar. Hı -hı. Nisa surəsinin 87-ci ayəsi, 48-ci ayəsi. Əgər böyük şirkin sahibi ölümündən qabaq tövbə edərsə, Allah ta'la ta onu tövbəsini başlayır yoxsa başlamaq? Başlayır. Allah Subhanahu buyurur ki: "Qul lillezina kafarū in yantəgū yughfar lähum Allah Subhanahu buyurur ki, kafir onlara de ki, əgər qurtarsalar küfrlərindən, yəni tövbə etsələr, onların etdiyi əməllər, etdiyi şeylər nə olacaq? Başlanacaq və və iyəudu faqad māta s-sunnətu l-awwalin. Əgər onlar öz küfrlərinə qayıtsalar, artıq onlara əvvəlkilərin yolu, sünnəti bəyan olunub göstərilib. Ənfər surəsinin 38-ci ayəsi. 4-cü hökmü isə yəni böyük şirkin hökmlərindən böyük şirk sahibi axirətdə əbədi yan cəhənnəmdədir. Allah subhanahu təala buyurur ki: "İnnehum men yushrik billahi faqad harramallahu alayhi al-jannata wa ma wa'an-nar min asar." Ma'ida surəsinin 72-ci ayəsi. Allah subhanahu buyurur ki, həqiqətən Kim Allaha şərik qoşarsa, Allah artıq ona cənnəti haram edir. Cənnət haramdır. Və onun gedəcəyi yerdə haradı cəhənnəmdir və zalimların köməkçisi tapılmaz. Zalimların köməkçisi tapılmaz. Şirk, böyük şirkin dörd hökmünü zikr etdi. Yəni, birincisi, dindən çıxardır, malı canı hala verir. İkincisi, Əməlləri batıl eləyir, üçüncüsü sahibinə bağışlanmır, dördüncüsü də ki, kiyamət günü əbədiyyən cəhənnəmdə qalır. İndi, inşallah, keçirik böyük şirkin qisimlərlə. Tövhidin, tövhidin qisimlərlə nüsbətdə, böyük şirk də üç qismə bölünür. Birincisi, ruhiyyətdə olan şirk ikincisi ad vəzifətlərdə olan şirk, üçüncüsü də uluhiyyətdə olan şirk. İnşallah bunların hamısında e, bəyan olunacaq. Birincisi, böyük şirkin qisimlərindən biri rububiyyətdə olan şirkdir. Birincisi, yəni, min əqsamiş şirkil əkbər əşriq fi rububiyyət, şirkin növlərindən biri rububiyyətdə olan şirkdir. Yəni, bura başlamamışdan qabaq bir dənə fayda, fayda verəmək istəyirəm. Lüqətdə tohid nəyə deyilir? Tohid nəyə deyilir? Təkiləşdirməkdə. Təkləşdir. Hə, Fərid? Hı. Sən bilərsən də tohid nədir? İfrat, təkiləşdirmək. Tohidin əksi lüqətdə nədir? Şişdir. Şişdir. Yox. Cürtləşdirilə. Cürtləşdirilə. Cürtləşdirilə. Tohidin əksi lüqətdə nədir? 2 3 dörd Bərabərləstirmək Tohidin əksi lüqətdə Təadduddur Lüqətdə Tohidin əksi şirk deyil Lüqətdə Tohidin əksi təadduddur Amma şəriyyət Tohidin əksini şirk eləyib Niyə görə? Hikmət nədir? Hə? Tarifə görədə, şirkin tarifə görədə. Yox. İki şeyə görədə. Birincisi, taaddüd dedikdə, bütün tərəflərdən şirk olur. Yəni, iki, üç dənə, dörd dənə, beş dənə. Hər tərəf olmalıdır ki, bütün tərəflərdən olmalıdır ki, şirk olsun. Bütün tərəflərdən olmalıdır. Amma, Şirk dedikdə isə bütün tərəflərdən olmur. Bütün tərəflərdən olmur. Bir çıxqanda olsa nə olur? Şərik olur. Bir çə də olsa, şərik olur. Onu gecək, şərikdə görürsən, yəni iki nəfər iştirir, deyir ki, mən onun 10 faizin şərikəm. Bəxud deyir, 1 faizinlə şərikəm. 1 nədir? Şərik. 1 olsa deməli nədir? Şirkdi. Ücək getdi. Amma təəddüd olsaydı, gələk hər tərəfdən olmalı Bütün vət min cəmi ki, şirk olsun. Hə? Min cəmi il vücub, ərəblər deməsən. Yəni, hər tərəfdən olmalıdır. Yəni, yüzə yüz olmalıdır ki, şirk olsun, təddüd. Amma şirk kəlməsi gələndə nədir? Də yüzə yox, biri də boğsa. Həm də ki, ikindisi azı da. Çoxu da nədir? Şirk sayıdır. Və so, 1 faiz oldu, 2 faiz oldu, 0-10-5 faiz oldu. Bu kişinin Götürürəm. Şərki sayılır, sayılmır. Hə? As, ona görə də, yəni, şirk yəni, şəriyyətdə toxuni nəsi? Əksinədir. Şirk diqqətlə olunur. Yəni, bir faiz olsa belə nə sayılır? Şirk sayılır. Birinci şirkin, birinci başa düşdünüz bu məsələ. Həm, yəni, təaddud olmadı. Çünki təaddud həm tərəfdən olur, bütün tərəflərdən olmalıdır. Hər tərəfdən olmalıdır. Həm də ki, yəni, Ə, azına, çoxuna fikir, ə, fikir verilir təaddudda. Şikdə isə yəni bir cəhətdən olsa da şik sayılır və azına, çoxuna nə olmur? Fikir vermir az olsa, çoxdar olsa nə olur? Şik eləyir. Hansı tərəfdən olur-olsa nədir? Sir uluhiyyətdə? Sir uluhiyyətdə? Sir asma vəsifətdə olsa nədir? Şik olar. Amma təaddudda əsma vəsifət rubiyyə bir də uluhiyyət tohidinin hamısında olmalıdır ki, şik olar amma şirk deyəndə nə olur? Və, yoxdur. Bir tərəfdən də olsa şirkdir, az da çoxu nədir? Ona görə diqqət yetir. Bismillahir-rahmanir-rahim. Elhamdülillahi rabbil aləmin vəl-âqibatu lil-müstəqinin və la udvana illə alal-zâlimin. Və usalli və essəlimu alal-mürsəli rahmeten lil-âləmin. Nəbiynə Muhammədə və aləhi və səhbihi ilə yomid-din Böyük, birinci məsələ böyük şirkin qismləridir. Böyük şirkin qismləri böyük şirkin də oluhi, birinci qismi rububiyyətdə şirkdir. Dedi ki, yəni şirkin qismləri təvhidin şirk qismlərinə nisbətdə neçə yerə bölünür? Üç yerə. Rububiyyətdə, ad və sifətlərdə, bir də uluhiyyət şirk. Birinci qism Rübiyyətdə şirk Rübiyyətdə şirk Böyük şirkin qismlərindən biridir Həmin şirk Allah Subhantı Alana Zatı ilə asılıdır Rübiyyətdə şirkin tərifinədir Rübiyyətdə şirk Allah Subhantı Alanın Rübiyyətinin xüsusiyyətlərini Yəni Allahın Rübiyyətinin xüsusiyyətlərinin Hamısını və yaxud Bəzisini Allah Subhantı Aladan Qeyrisinə sərf etmək Allahın rububiyətinin xüsusiyyətlərinin hamısına və yaxud bəzəsinə Allahdan qeyrisinə sərf etmək və yaxud Allah subhana taalanın rububiyətinin xüsusiyyətlərini inkar etmək, tətil etmək. Allah subhana taalanın rububiyət xüsusiyyətlərinin hamısını Allah subhana inkar etmək. Və rububiyyətin xüsusiyyətləri də nədir? Yaratmaq, Ruzu vermək, diritmək, öldürmək, vermək, almaq, fayda vermək, ziyan vermək, bu kimi şeylər nədir? Rububiyyətin xüsusiyyətləridir. Rububiyyətdə dəşəyik bu xüsusiyyətləri Allahdan qeyrisinə sərf etmək, hamsını və yaxud bəzisini. Etiqat edir ki, flan kəs, məsələn, baba evlad verir, flan baba ruzu verir, flan baba kömək edir. Bu nədir? Rububiyyətdə şey ki olur və yaxud Allah subhanəla rububiyyətinin xüsusiyyətlərini Allahdan inkar etmək, Allahın yaradan olmağını inkar etmək, evlad verdiyini inkar etmək. Rububiyyətdə şirk iki cürdür. İki cürdür. Birincisi şirk-ü tətildir, yəni inkar şirkidir. İkincisi ilk isə şirkü ü təmsildir, təmsil şirki, oxşatmaq şirki. Birinci növü şirk-ı təxtil, inkar şirki. İnkar şirkinin tərifi nədir? İnkar şirkinin tərifi odur ki, yəni, huvə təxtilul məsnu ənsanihi, yəni, yaradılanı, yaradanından, yaradılanın yaradını, yaradanını inkar etmək. Yəni, deyək ki, məxluğun yaradanı yoxdur. Və eləcək də, yaradanın öz feyillərini inkar etmək. Yaradanın feyillərini inkar etmək. Elə bir ki, şey deyir ki, Allah-u Teala heç bir feyli yoxdur, heç nə eləmir. Və yaxud deyir ki, məxluqun yaradanı yoxdur. Məxluğun yaradanı yoxdur. Və bu da necə olur? Bu da Allah-u Teala-an, rububiyyət xüsusiyyətlərini inkarla olur. Və Allahın aləmlərinin Rəbbi olmasını inkarladır. Başa düşdürüz, yəni birinci növ inkar şirkidir, rubiyyətdə. Allahın rubiyyət xüsusiyyətlərini inkar edir və ya Allahın aləmlərinin Rəbbi olduğunu inkar edir. Buna misallardan birincisi Fironun şirkidir. Hansı ki, açıq aydın rubiyyəti inkar edirdir. Deyil ki, qal-ı Allah talab olur ki, qal və mən Rabbul ələmin. Fir'un deyir ki, Rəbi kimdir? Nədir? Həni, yani inkişar edir. Şüfarə Suresinin 23-cü ayəsi Və həmənə də deyir ki, yə həmənubnili sərxən ləalli əblğul əsbəb Ey həmən, mənə uca yüksək bir qalatik ola bilsin ki, mən səbəblərə, yollara çatım. Əsbəbə səməvəd, səmaların yollarına çatım. Fəətdəliu <attaliyo> ilə iləhə Musə və Musanın ilahını görüm. Musanın ilahını görüm. Və <fə> inni <attaliyo> ilə adunuhu kəzibə <iləhə Musa> və mən onu yalansız ayıram. Yəni Musa a.s. çünki Musa a.s. ona dəvət etmişdi ki, aləmlərin Rəbbi var, Allah subhantala-dır və Allah subhantala göydədir. Ona görə də deyir ki, yəni Firon, Firon deyir ki, mənə uca hündir qaladır ki, göyə çıxın Musanın ilahına baxamdır. Çünki Musa əleyhissalam ona nə dəvət etmişdi, dəvət etmişdi ki, o aləmlərin Rəbbi Allah Subhanahu taaladır. Allah da hardadır? Göydədir. Və bu şirkin növlərindən də vahdət-i vücud əqidəsinin şirkidir. İbn Arabi, İbn 70 və başqaları. Hansılar ki, deyirlər ki, "İnnel xaliq aynul məxluq." Yəni yaradan yaradılanın özüdür. Xaliq Məxruqun özüdir və Allah subhanətə alanın, aləmlərin Rəbbünün olmasını inkar edirlər. Deyirlər ki, burada yaradan və yaradılan şey yoxdur. Yaradan, yaradılandı, yaradılandı elə yaradandı. Əgər desən ki, quluna Rəbb var, üzə şəriş olur, qoşmuş olursam, ona görə də Rəblə qulun arasında heç bir fərq qoymadılar. Bu neçəinci misaldir, ikinci misaldir. Və bu, şiçdən də fəlsəfəsələrin şiçdən. Hansı ki, deyirlər ki, aləm, dünya qədimdir və əbədidir. Qədimdir, yəni heç vaxt yox olmadı dünya. Əzəli və əbədi olduğunu deyirlər dünyanın. Və hadisələr də deyirlər ki, əsbəblərdən, səbəblərdən, bir də vasitələrdən icad olunub. Çün hadisələr nə baş verirsə həmin hadisələr səbəblərdən və vasitələrdən irəli gəlir. Və həmin səbəbləri və vasitələri aqıl və yaxud nufus deyirlər. Yəni Allah Sübhana yaratmağını inkar edirlər. Məsələn, səbəblərdən, vasitələrdən irəli gəlir nə deyirlər? Demirlər ki, bu aləmi yaradısı var, yaradı. Yəni Allah Sübhana aləmi yaradıb deyirlər ki, yəni aql əl-əql fəal deyirlər və yaxud əl-illətu fəilə deyirlər deyirlər ki yəni məsəl üçün Allah qulların olmasına səbəbdir. Demirlər ki, yaradır. Məsələn, necə ki, lambıçıqa işıqın olmasına səbəbdir? Eləcəyinə. Yəni Allah spontan aləmlərin Rəbbi olduğunu yaratmaqını nə edirlər? İnkar edirlər. Və bu şirkin növlərindən də Qulət cəhmiyyə və qaramitənin şirkidir. Cəhmiyyələr və qaramitələrinin qulətləri, hansı ki Allah subhanı talan ad və sifətlərini imkar edirlər. Çünki Allah subhanı ad və sifətləri nədir? Rububiyyət, rububiyyət nədir? Allah subhanı talan sifətləridir. Rububiyyətdə <tək> şirkin ikinci növü isə <tək> şirkud təmsildir. Şirkud təmsil nəyə deyilir? Tərifinədir? Hu təsviyyətu beynilləhi və xərqihi fişəyimin xasə isə rububiyyət Yəni, rububiyyətin xüsusiyyətlərində Allahla, Allahdan qeyrisini eyni səviyyədə tutmaq. Rububiyyətin xüsusiyyətlərində o şeylərə ki, Allah taala, yəni məxsusdur, o şeylər ki, Allaha məxsusdur, həmin şeylərdə Allahdan qeyrisini Allahla eyni səviyyədə tutmaq və ya yaxud rububiyyətin xüsusiyyətlərini Allahdan qeyrisinə nisbət etmək. Və bu şirk də, ki, yəni, Süleyman bin ə, Abdullah bin Abdullahab deyir ki, Şirk-u mən cəalə məhu iləhən əxran və ləm müaddil əsməəhu və sifətihi və rububiyyətəhu. Bu şirk o şəxsin şirkidir ki, Allahla yanaşı özünə başqa ilah setib, Allahla yanaşı özünə başqa rəb setib, amma bununla yanaşı Allahın adlarını, və sifətlərini və rububiyyətini inkar etməyib. Paleksanov. nə, nə idir şirk təmsil? Yəni Allahın rububiyyətinin xüsusiyyətlərindən Allahdan qeyrinə vermək. Bu şirkə də misallar birincisi nəsəmləni şey ki, hansı ki Allahla yanaşı Rəblər götürdülər. Və Allah subhana üçün üçüncüsi etdilər. Allah subhana nə deyir? Deyilə qət kəfəru-lləzîna qəlu inna-llaha və inna Artı Allah üçün üçüncüsü deyənlər nə oldu? Kafir oldular. Deyirlər ki, ata, oğul və müqəddəs oğul. Allah subhantala, ruhiyyətin xüsusiyyətlərin kimi verirlər, misaliyyə salama verirlər. İkinci misal isə məzusilərin şirkidir. Hansılar ki, deyirlər ki, aləmin iki dənə Rəbbi var, onlardan biri xeyri yaradır və biri də şərri yaradır. Üçüncü misal isə sabi ilərin şirkidir, müşrik sabi ilərin şirkidir. Hansıla ki, zənn edirlər ki, ulduzlar, planetlər bu aləmin işini nə edirlər? Yönəldirlər. Yəni, aləmin işini yönətmək kimi xüsusiyyətlərində, Allah Subhantı Hanın xüsusiyyətlərindən. Yəni, Allah Subhantı Hanın, rubiyyətin xüsusiyyətlərindən nəyə verirlər? Ulduzlara verirlər. Və bu şirkin növlərindən də, yəni misallarından da qədərlərin şirkidir. Hansı ki, bu ümmətin məzusiləri sayır, qədəri inşa eləyənlər, onlar deyirlər ki, yəni, hər insan öz fəilini yaradıb. İnsan öz fəilini yaradıb. Bununla nə inirlər? Biz bildik ki, yaratmaq da əmr etməkdə nədir? Allah məxsusdur. Allah subhanı ta ala. Bizi də, bizim əməllərimizdə kim yaradıb? Allah spontala yaradıb və onlar deyirlər ki, insan öz əməlini yaradır və Allahın yaratmasının və iradəsinin insanın əməlinə heç bir dəxil yoxdur. Bununla nə inirlər? Allaha rububiyyətində şərik qoşırlar. Yəni, rububiyyətin xüsusiyyətlərin kimi verirlər, insana verirlər və bu şirkədə daxildir qəbirə ibadət eləyənlərin şirki. Hansılar ki, zənn edirlər ki, evviyaların ruhları öləndən sonra nəsə edə bilirlər, idarə edə bilirlər. Kimisə həyacətlərin qarşı edirlər və yaxud kimdənsə çətinliyi aradan qaldırırlar. Kim onlara dua edirsə, onların duasını qəbul edirlər. kimsə onlara sığınırsa, onları neynirlər, qoruyırlar. Onların da mislin, mislində suq, yəni, uğulət. Həddi aşan sufilərin sufilərin zənn etdikləridir evliyalarda. Deyirlər ki, evliyalar fayda verir, ziyan verir və dünyada idarə edirlər. Yəni, Qəbirə ibadət edənlər bir tərəfdən şirki nədir? Bu, yətdə şirki nə üçün, çünki eytiqrat edir ki, filan kəs pilsad, baba, evlad verir. Gedir, yanında deyir, ay pilsad, baba, məh şafa verir. Şafa kimi nəlindədir? Allahın əlindədir. Evlad kimi nəlindədir? Allahın əlindədir. Ruh kimin əlindədir? Allahın əlindədir. Rububiyyətin xüsusiyyətlərindəndir. Yəni rububiyyətin xüsusiyyətlərini kimə verdi? Babaya verdi. Baba da yatıb yer ordan. Nə, bu nə bunu eşidirik? Nə bunu eşidirik? Nədir ki, cavab verə bilmir. Özünə heç fayda verə bilmir. Əgər özünə fayda verə biləsəydi, ölməzdi. Əslində insanlar ona kömək edir ki, öləndən sonra yuyurlar, şefənnəyirlər, namazını qıllar, basırırlar, sonra dua edirlərsən. Artıq əmal dəftəri nə Bağlanır. 2-ci məsələ böyük şirkin qismlərindən əsma və olan şirkdir. Birinci əsma əsmə olan şirkin tərifi. Tərifi nədir? Əsmə və sifətdə və sifət olan şirk Əsma və sifət olan şirk hüv təsvi təyinəllahi vəl xalq fi şeyin əsmə və Allahla qeyrisini Allahın ad və sifətlərində eyni tutmaqdır. Bi əyyəc ələlillə həzə və cənniddən fi əsməyi və sifəti. Yəni, Allahı ad və sifətlərində şərik qoşur. Fə yusəmmi hi bi əsmə illəh əv yasifuhu bi sifəti. Həmin şərikini Allahın adları ilə adlandırır və yaxud Allahın sifətləri ilə sifətləndirir. Necə ki, iləcə nədə Fət fələcində dəyimə buyurur 1-ci cid 516-cı səhifəsində. Və əsma vəsifətdə şirk də iki, iki yerə bölünür, 2 növdir. Birincisi şirk-u təşbihdir, təşbih şirkidir, oxşatmaq şirkidir. İkinci isə şirk-u iştiqaq, iştiqaq yani alma, çıxartma şirkidir. Birinci növi şirk-u təşbih, təşbih şirki. Təşbih şirki nədir? Tərifə. Həmin təşbih şirki o şirkə deyilir ki, məxluqlara məxsus olan adları və sifətləri Allah spantallaya ispat eləsin. Təşbih şirki o şirkə deyilir ki, məxluqlara məxsus olan adları və sifətləri Allah spantallaya ispat etsin, Allah spantallaya versin hansı şeyləri ki, məxluqa ispat eləyir. Yəni, Allahı məxluqa oxşatmaq. Təşbih şirki nədir? Allahı məxluqa oxşatmaqdır. Misal olaraq, biri deyir ki, məsələn, Allahın əli məxluqların əli kimidir. Allahın əli üçün üzərinə istivası, məxluqların istivası kimidir. Və buna bənzər kəlmələr nədir? Allah spantala ya, Allah spantala ya adı vəzifətlərində şərik qoşmaqdır. Buna da nə deyilir? Şirku təşbih, oxşatmaq şirki oxşatmaq şəklində, yəni Allahın məxluqa bənzətmək. Allahın əlif, məsələn, bir mənim əlim kimidir? Allahın e, istivası deyir, məxluqların istivası kimidir? Bu nədir? Əsmə və sıfətlərdə şirklərin növlərindən İkinci şirki isə, ikinci növü isə əsmə və olan şirkin ikinci növü isə şirkul iştirakdır. Yəni alma şəklidir, şirki, alma Bunun da tərifinə deyim. Bunun da tərifi odur ki, Allahın ad və sifətlərindən, yəni Allaha məxsus olan ad və sifətlərindən bir isim götürsün, həmin ismi və yaxud həmin sifəti Allahdan qeyrisini həmin isimlə və həmin sifətlə adlandırsın. Allah Subhantan adın və Allah məxsus olan hər hansı bir adı və sifəti götürsün və həmin adla və sifətlə Allahdan qeyrisini Adlandırsın və neynəsini sifətləndirsin. Bu da Allah Subhantanalların adlarında olan ilhətdir, yəni meyldir. Və buna olan misallardan da müşriklərin etdiyi əməllərdir. Hansı ki, öz batil ilahlarını Allah Subhantanalların adları ilə adlandırmışdılar. Allah Subhantanalları buyurur ki, bihə. Ən gözəl adlar Allaha məxsusdur. Onu həmin adlarla ibadət edin, onu həmin adlarla dua edin. Və dərul ləzini yürhidunə fəy əsməihisə yüzəvnə məkənu yə'mənun. Allahın isimlərində ilhad edənlərə, meyil edənlərə, yəni Allahın isimlərə vacib olan şeyləri üz döndərənləri tərk edin, onlar etdiyi əməllərin cəzasını görəcəklər. əraf surəsinin 180-ci ayısı. Görün, Allah spontan ad və sifət doğu edəyində nədir? Deyir ki, Allah spontan adında haqqını verməyənləri tərk edin. Bu, tərk nədir? Tərk nədir? Lə iləhə ilə Allahdır. Yəni, tağıta küfür deməkdir. Ona görə hətta bəzi sələflərdən gəlib ki, təfsirdə tərk edin, hətta der, bu ayədir nəsq olunub, nə, nə vaxtda qınc ayəsindən nəsq olunub. Niyə görədir? Çünki Allah subhantan az vəzifətlərini inkar edən nə olur? Kafir olur. Baxın, az vəzifətlərdə sələflərinin verdiyi yerə Allah subhantanın ayəsi, yəni tohiddir. Allaha iman gətirilmə, tağutu inkar etmək. Və yulxidun mənası da yuşirkun deməkdir. Neçik ki, İbn Abbas deyək, yəni Allahın isimlərində şərik qoşanları tərk edin. Bən Tağuta küfür, Allaha iman. Onlar etdiyi əməllərin cəzasını görəcəklər. Və İbn Abbas radiyallahu anh buyurur ki, İçtəq qulu Uzzə minəl-əziz adından götürdülər Allah subhanət alın. Və İçtəq qullət min Allah Və latı da Allah subhanət alının Allah adından götürdülər. Nedir ki, İbnə Hatim İbn Abbasdan Durun nəsurda rivayət edir. Və şirkin